A zaj. Ő nagyon erős, hihetetlenül erős, jelenti ki a terapeutám. Fél éve járok hozzá, de még mindig meg tud lepni a kijelentéseivel. Semmiképpen nem az ő alkalmatlanságának jelez. Mint ha új nyelvet kell találnom, amikor erről beszélek, nézek rá. Hallgat. Az ablak mögött megmódszan az eresz, egy takarító ereszkedik le. Összerezzenünk. És ha nincs van, mi van akkor? Van állásom, van albérletem, van egy keleti országom, mit nekem őrület. Ebben célirányosan mozgok, de legalább reménytelenül. Odaintegetünk az ablaktisztítónak, és elmerülünk egymás szemében. Ön nagyon erős, hihetetlenül erős, ismétli. Összehúzom magam, mint nyelva fogak között. Céltrán csak a kijelentésekben vagyok, mondom. Megdermed a takarító, a terapeutám, az én keleti országom. Megszilárdul a szappanos víz, fagyul a fákra, szétforgácsodik a dudaszó a folyóparton. A zaj pillanatnyi gyengeség szólal meg, mindegy melyikünk.